що їх усіх посоротив, відвідувачів ресторану, в якому подавали смачне м'ясо, чудове вино і справжню кавсказьку гостинність, справжню чоловічу розмову, справжню чоловічу дружбу. Виявляється, у мене також є серце, думав дорогой журба. Є, бо воно болить. Вдивлявся у впевнені рухи Валюші. Вона вела машину, як справжній професійний водій. Коли й навчилася дівчинка, він пам'ятав її дівчинкою, коли й виросла. «Перебудуйся в лівий ряд, мала!» – порадив, звично спостерігаючи за дорогою. Відчував, що неспроможний сісти за кермо, та не міг примусити себе бути пасивним вантажем, об'єктом перевезення. Не міг пригадати, коли сидів отак на задньому сидінні, завжди за кермом, завжди на коні. Може, у цьому щось є, коли про тебе піклуються, коли тебе везуть отак, обережно, щоб не розтрісти коли непомітно озирається через плече. А як ти там? Приємно? Відволося жінки, що сиділи на передньому сидінні поруч з Валею, легко пахло знайомими парфумами. Якась класика. Добрі старі парфуми. Зараз таких і не знайдеш. Самі підробки. І руки цієї жінки. Як її краще називати? Тоня, Аня, Анета. Руки такі прохолодні, навіть у цю спеку. Такі спокійні і заспокійливі. Хіба існують зараз жінки з такими руками? У поліклініці лікарі вже розходилися. В кабінеті, де роблять електрокардіограми, залишилася тільки медсестра. Антуанетту Адуардівну, я зроблю ЕКГ, а ви до завтра почекаєте. Завтра прийде Оксана Федорівна, розшифрує. Розшифрує? Навіщо? Ой, вибачте, я зовсім забула. Медсестра почервоніла, згадавши, що Антунет та Адуардівна з тих рідкісних лікарів, котрі не потребують фахівця з кардіограм, бо й сама чудово вміє їх розшифровувати. Антуанетта уважно вдивлялася у зигзаги лінії, яку малював кардіограф. «Ну що там, манеточко?» – брала терплячка Валентину. «Інфаркту немає?» – «Немає, на щастя». «Я ж вам казав, дівчата, що цілком здоровий, аж образився трохи Маркіян на своє непохитне здоровічко. Мною орати можна, а ви – обстеження, лікування. Йому чомусь закортіло і ще трохи похворіти» щоб ця невисока жінка з прохолодними пальцями знову узяла його за руки, щоб промацати пульс, чи ще там у них у лікарів потрібно, і щоб ці навколо бігали, хвилювалися, викликали спеціалістів, щоб відчути себе потрібним комусь, байдужим. Інфаркту немає, уважно роздивлялася Антуанета, стрічку кардіограми, вимірювала вистоту зубців, рахувала інтервали між ними. Вона робила це дуже уважно, уважніше, ніж будь-що досі. Їй чомусь дуже залежалося на тому, щоб саме це серце, серце, що стукало десь отам, під голубою сорочкою, з короткими рукавами, стукало рівно, ритмічно, щедро наповнювало судини кров'ю. Інфаркту немає. Поки що. Та є ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, блокада правої ніжки пучка Гіса. Лікувати сердечко потрібно Марк'яне Антоновичу. І трішки обережніше з ним. Гаразд, Її очі кольору чорної кави уперше глянули Маркіянові, і він відчув, що у нього є серце. Удруге за цей день відчув відчуття не було болем. Скоріш тремтінням, скоріш уколом, наче вкололи голкою чи влучили стрілою. І це відчуття тонкого тремтіння враз витіснуло фізичний біль, наче заморозило, знеболило, відпустило. Потрібно буде полікуватися. Добре був стаціонарі. Там відповідний режим, догляд, регулярно робитимуть ін'єкції. Ін'єкції – це що, уколи? У голосі високого ставного чоловіка, солідного віку і при поважній посаді вчулося стільки непідробного, хоч і неправно прихованого страху, що Тоня засміялася. Засміялася не з веселощів, чомусь ніжністю вкололо за серце. Він не знає, що вона вміє колоти легко-легко, непідчутно. Валюшо, він боїться околів, як усі чоловіки. Так боюся. І нічого в цьому такого не бачу. Такого це ганебного? Я також не бачу. Але поколоти трішки доведеться. І таблеточки попити, і крапельки. Я зараз напишу які. Заїдемо до аптеки. Купите. Я поясню, як пити, поскільки. А вдома нехай дружина чи дочка припильнує, щоб усе вчасно приймали. Щоб не хвилювалися, щоб не привтомлювалися, щоб серце вкололо знову. І не голкою, не стрілою, списом. кільком кулею пробило. У мене більше немає дому, немає дружини, немає нікого, хто пильнував, хвилювався, стежив, щоб усе вчасно. У мене немає навіть ліжка, де я міг би прилежати цей біль».